Välkomna till Tyreseradion 91,4 MHz och det här är Inge G. Nu tänker jag fortsätta min lilla serie om kända Tjörnes-politiker som har gått i pension. På revyn Under livet som gick under oktober månad i Tyreser teaterföreningsregi så gjorde Sven Lionel ett satiriskt inslag om våra tidigare kommunalråd i Tyreser. Tyvärr så finns det ingen inspelning klar ännu. Så nu ska jag göra något som jag kanske hungrar efteråt. Nämligen jag ska försöka sjunga en sång som Sven Lionel sjöng. För jag var den endaste bonden i byn. Ja, jag var den enda sten. Så lycklig gick jag där bland mina hästar och kor- Sen fick jag bara ovet utav Tyres bor För jag var den endaste bonden i byn. Ja, jag var vårt klöveres. mökande gick jag i hönserit. Sen blev jag högsta här på kommunkansliet. För jag var den endaste bunden i vin som tyckte att grönt var skönt. Så nu tror jag att de flesta av er lyssnare förstår att den här sången handlar om Erik Magnusson. Så att jag nu åkt ner till Udbegård och sitter i ett vardagsrum som är varmt och skönt och med fina antika möbler. Och mitt emot mig sitter ingen mindre än Erik Magnusson. Hur har du hamnat här på Udby gård och blivit vad jag tror turistens enda bonde? Ja, ursprunget är ju att mina föräldrar kom hit 1929. Då hade de arrenderat då Uddbygård utav markisen Lagergren. Alltså den gamla påvligge kammarherren. Eh, och eh, det här var... det var... han som ägde Tyresö slott också? Han ägde ju Tyresö godset då med slottet som centrum. Och eh, Tyresö godset omfattade ju då nästan hela Tyresö. Det var Trollbäcksdelen som ju hade sålts ifrån från en gång i tiden då på 70 talet Men... Eh, I, rest, I övrigt så var ju all mark tillhörig, markisen Lagergren och hörde till godset. Och, eh, mina föräldrar kom mig från eh, Mönsterås nere i Småland och eh, genom en morbror som hade åkt upp och arrenderat en gård här i Stockholmsdrakten så eh, var min mor med och hushållade för honom och senare kom min far upp också och Gifte sig sedan då 1928. Och Så de har i piger och drängar kan man säga på den tiden? Nej, de jobbade då åt min mormor äh, morbror mm. Jaha, då. Okay. Ja, och... Uh, min mor var ju då ju från början medskickare ut av sina föräldrar och följde med morbror upp och sköta för han var ogift. så att eh, på den vägen är det och jag är ju född 1932 då och har alltid bott här på Bigårdskän så att säga jag har inte varit många någon annanstans. Så att säga. Men hur hamnar de exakt på Bigårdar? <gård> ja, de sökte ju då ett arende, någon gård där, så att säga och det var ju mycket gårdar här i Stockholmsregionen överallt. Och då, då brukades ju de svenska gårdarna, då var det ju utannonserade såna här lediga arrenden och så. Så min far tittade på några gårdar här, bland annat en som hette eh, Beateberg i Huddinge. på gamla Nynäsvägen där nu idag utraderad och bebyggd. Han, eh, han fastnade här för Hudby och eh, skrev kontrakt eh, med markisen i hösten 2008. Så att, eh, hur länge höll kontraktet med Markis Lagergren på det, det måste ju ganska lång tid då. man skriver jag menar, jordbrukskontrakt är ju mycket starkt reglerad i lagstiftningen och jordabalken det gör ju att alla kontrakt löper på fem år i taget och det var ju någonting som kom till då när man ger har genomfört storskiftet här i Sverige då i början av 1800-talet och Då ville man säkra jordbrukarnas besittningsrätter på gårdarna så att de skulle kunna se framåt och tänka sig framtid. Och då fick man längre, man fick långa, de här rändeperioderna man fick rätten för barnen att överta ränderna efter föräldrarna och så vidare va. Så det är ju lite sånt som idag går igenom i hyreslagstiftningen också. Ja, det kan man ju säga. När du säger det så är det ju så. Ja. Men storskift kallar du det för? Vad, vad var storskiftet? Ja, det var ju då man förändrade och, och, och... Gårdarna hade ju då skruvit sönder i mycket små gårdar och genom delningar inom familjen och så vidare. Va? Och... och Då genomfördes du att man inte skulle ha det så här plåttrigt. Man hade ju ofta bara remser av olika saker här. det, ja, det var finns ju små kvar... ränderna. Så. Ja, det finns ju kvar i Dalarna på vissa ställen och sånt här. Att eh, man äger skogsskiften som egentligen är bara remser på några meter. Och... Men eh, det här röjdes upp av lantmätarna då och här i Tyresö så att Udby var egentligen två gårdar historiskt sett. Alltså det var det, från det var, så fram till ungefär 1800 då så var det två gårdar här i Udby och då blev det en som sen det var, slogs ihop. Gymmersta var ju en gård men den eh, lades ihop med godset då och sen tillföljde jorden eh, så småningom och Tudby här också på, inom arrendet. Så att det, det var sådana att man gjorde större brukningsenheter och rejälare brukningsenheter. Det sysslar man ju med fortfarande, man är ju inte nöjd med det, men idag ska man ha tusen tunnland hur det ska bäras. Tusen tunnland? Hur ja. mycket är Udbegård på? Udbegård här har varit, som vi har kört ungefär, säger jag, 120 och 120. Men låter ju putt jämfört visst. och beten. Ja, de här gårdarna försvann ju i princip under 1950, 60, 70-talet. Tittar man på det utekring i landet så är... Är det är ju enorma konsekvenser av det här. Det är ju nedlagt allting. Hur kommer det sig att byggård har lyckats överleva då? För att det är så många andra som du säger smågårdar som bara har försvunnit. Ja, överlevnaden berodde på att jag fortsatte så att säga. Alla andra de andra, eller, så att jag tydlig ungdomar. Vi var ju inte så många så att säga, i den årskulden som jag representerar. Men eh, de började jobba i stan och sånt va? För de var inte jordbruksarbete aktuellt Men jag fortsatte med det här jordbruket Eftersom vi hade det, det Från och med 49 slutade i realskola Så att eh, på det sättet blev jag kvar här Och kom sen att se Hela förändringen Och omstruktureringen av Tyresö På det sättet Helt annat än vad någon annan har kunnat göra va? Jag förstår det, men när, när du tog över, levde dina föräldrar fortfarande då? Så, så. Ja, mina föräldrar och så, då, vi brukade ju då. Sen eh, min mor dog och, och så, så är det ganska ung, 57 år gammal, eh, 1958 57 då. Eh, då sen var det min far och jag som drev det ihop från det och eh, fram till... Eh, Att jag, att jag gifte mig och så 1968 och så då hade han stigit av det här. Det gjorde han egentligen ungefär 1965. Då, då sålde vi mjölkkorna och gjorde de förändringarna. Och 1960 så hade vi förändrat det här också genom att då hade... Själva huvudjordbruket här med Tyresgård och det som låg under slottet. Det upphörde då vi övertog den åkermarken och det också som gällde för det. Så att det var en stor storleksrationalisering kan man ju säga på det sättet. Ja det blev ja. mycket mer mark. Ja det blev mer ja. mark och möjligheter till större jordbruk. Och sen så sålde vi undan korna hösten 1965 och fortsatte då med ungdjur istället, slaktdjursuppfödning helt enkelt. Så det var den förändringen som kom. Du har barn, jag vet åtminstone det ett barn som jag känner till som heter Jenny, som jag har träffat. Men du har flera barn va? De är tre stycken och Jenny fortsatte ju det politiska livet när jag slutade fullmäktige 98 och... Var med i en tioårsperiod och sen flyttade hon ner, gifte så och flyttade ner till Varberg och är polis där i dagens läge. Medan med andra äldsta dottern Victoria och Martin som är yngst och de har fortsatt här på gården så det är de som svarar för driften idag här. Vi är ett familjebolag då, men det är de som har tagit över ansvaret. Så de, du känner dig trygg någon kommer att ta över och fortsätta det här. Ja, men du här, inte en dag, kanske. Ja, det var lite, varit lite undligt i det här för att det som hände var egentligen när jag slutade i fullmäktige var ju ännu mer på den här centerlistan som då var till fullmäktige i valet Hon stod ner på listan men det som hände var ju att hon kryssades ihop genom den här personröstning till första platsen och kom rakt in i full med. Jag kommer ihåg det faktiskt. Ja, det väckte en hel ja. del uppmärksamhet även i massmedier, tv här lokal tv så att säga, Stockholms tv. nu jag vet det stod dagens bilder. nyheter och alla var här och intervjuade och så och så var ju Förskräckt liksom att få den där uppmärksamheten då. Men det eh, gjorde som så att vi deltog bägge i de här så att säga intervjuerna och så. Så att jag kunde stötta henne också. Hon hade inte alls räknat med att Nej, komma in i Nej hon hade in inte, hon hade inte räknat med det här va. Så ja och det så var lite hon ledare. Hon, hon, hon, hon var överlumplad på det här sättet. det, det Sånt hände. Senare så var det här när det gällde jordbruket och, och så så. Var folk väldigt bekymrade över om Martin skulle ta över eller inte här. Va? Ja men det är klart. Och så att det han gjort. Annars han jobbade vid operan som scentekniker i drygt sex år. Och de ville ju ha kvar honom där. Och försökte ja. med alla möjliga grejer att han skulle stanna där. Men då, han bestämde sig i alla fall. Och det kom massor med folk och frågade om han skulle fortsätta. Och de var väldigt bekymrade och alltihop det här. Så att det... Det satt mer i folksjälen än vad jag trodde. Ja, det måste det ha gjort. För jag var klart vad hade hänt om han inte hade velat ta över och den dag du inte orkar. Nej, de förändras ju förutsättningarna allt och det kommer i andra svårigheter. Men det som hade hänt här så att säga, under resans gång också det var ju att eh, på eh, 60-talet då så var det en av kommunalpolitikerna då, Håkan Hasselgren som ju hade sina rötter i den skånska mullan han var ju ordförande och ordförande men eh, han hade en idé om att man skulle behålla något mindre jordbruk i kommunen för att det inte skulle så att säga helt urbaniseras det tycker jag var en och, bra idé jag ja jag, det var faktiskt. det jo, allmänt så stöttades det ju upp och så här då Han skrev ju där, han var ju redaktör för den här Tyres tidning som ju Trollbäckens egna hemsförening. Jag vet inte om de ger ut den fortfarande eller hur det Ja, jag vet faktiskt Nej, inte. men eh, så han skrev väl där om det också men han ville ju då ha att det skulle vara något småbruk och det skulle finnas några kor och häst och lite sånt här. Och då någon bonde då som eh, med alltid då med ett par dagars skäggstubb i ansikte och så vidare som skulle... Sköta det här så folk kunde komma. Varför just skänkstund? <laughs> ja han, han beskrev det faktiskt så. Var. <laughs> <laughs> ja, ja. Och det har väl kanske varit bönder och han inte alltid varit så välrakade och eleganta. Nej så, så kan att, det vara. Så att... Eh. <laughs> Det väl i sakens natur. Det var en avstamp i det också som gjorde att det var lite bredd i det hela. Och då kom det här ihop istället. Han hade väl tänkt på fördala, tror jag egentligen. Men eh, kommunen köpte ju pressgården här i Alby. Ja just det. Vilket år var det? Jag tror det var 62 som den affären gjordes. Och sen då så blev det att Alby skulle ju då bli tittade efter jag satt då sedan 1955 i fritidsnämnden och då var det ju att vi skulle lägga ha någon badplats för Bollmora kom ju till 60 då började vi bygga. I, i det fallet så tittade vi och då vi, vi hade ju alltid badat här nere vid Alby och så vid berget och, och den delen eh, och då vet jag då tog jag med mig fritidsnämnden för att Alla i stort sett var ju nya i Tyres och de var ju vilse i pankakan som man säger. Ja, det så då, klart. De visste inte vad som fanns eller inte fanns eller vad möjligheterna fanns och så men det visste ju jag. Det, då så tittade vi oss på Alby här och så eftersom kommunen hade löst in det och det stod huserna där också. Och då kom vi överens om att det var ju ett sätt att få en bra plats då hyggligt här nere. Så den började ju byggas ut då. Men var, det då vil... det, var det då det blev Alby friluftsområden? Ja alltså? sen blev det ju Alby och det var ju i tiden låg då att man skulle ha friluftsgårdar för att folk skulle kunna motionera och sånt här. Och eljusspår och sånt här. Uppryllelsen i det fanns i, i Gävle i en anläggning som heter Hemlingby som vi tittade på så här och som var grund av det historia för hela Sverige egentligen när det gällde friluftsgårdar och den idén. Och, och då blev det att vi skulle försöka utveckla Alby enligt med ett sådant koncept. Där, där stod vi så att säga, men det kom rätt snart igång och... och Då var det ju så att säga den här stora huvudbyggnaden på Alby som ju är den gamla prästgården. Och det huset är uppfört då 1806. Helt enligt regelboken som fanns då, eller ja fortfarande har funnits in i vår tid. För hur prästbostäden skulle vara bebyggda så att säga och de hus som skulle finnas och alltihop det här. Så det var strikt reglerat alltså. Det var oerhört reglerat i det här var... Och vad prästerna ålags och sånt här. Och hur de skulle lösa ut tidigare prästfamiljer och så vidare. Om de hade gjort personliga investeringar på i fastigheten mm. och sådana här saker. Prästerna var ju då också bönder. vad Man ska ju komma ihåg det. Det var ett avlöningssystem för att de skulle klara sig så att säga. Så att på den vem var det. Och här stod ju den här stora... Prästgården då i två våningar och den var då rätt nedgången för att den sista prästen hade flyttat ur den 19 1939 och åkte den nya prästgården vid Kärnstigen och den här hade sedan varit semesterhem för husmödrar och barnkoloni på somrarna och sen uthyrd som privat sommarnöje till privatpersoner. Men inte gjorts något åt den då, reparationsmässigt Nej. eller så, om det bara hade stått där. Då var det om man skulle göra i ordning det här huset och hur man skulle göra med det. Och, och Gunnar Gyllner som då var kommunalråd och kommunstyrsordförande, han var ju uppfödd in på Söder och, och så vidare 1907. Och då så sa Gunnar så att vi, bygger, vi river ner det där, hör du, det var skit. Och, och, och så bygger vi en modern bungalow istället. Det var liksom hans drömmar, var det här amerikanska och, och så vidare. Och det förstår det var ju den generationen. Var så, var, var det var ju mycket så. Men eh, jag var ju besatt av att den skulle bevaras och sen delen. Så lösningen blev att vi tog ut landsantikvarien Nordström och eh, han gick igenom huset och Gunnar och jag var med och åkte Mattsson också som var fritidsintendent och, och eh, vi tittade på det alltihop det här och så gick vi ut och sen när vi kom till grinden vände sig Alf Nordström om och tittade tillbaka på huset och, och så sa han att det bör nog stå kvar sa han. men ni får härja fritt invändigt men eh, sen landskapsmässiga är alltihop och, Och då blev det så att säga sen då att eh, huset stod kvar och lagårshus och det här och sen byggde vi om. De, stora huset renoverades grundligt och eh, de andra uthus som logen och så är det som i Bastun idag och vårt central och omklännas rum för de som jobbar där och stallet och bagnslid står kvar också det är utrymmen för verkstad och sånt här den gamla lagorn revs efter en del år senare och då den låg mitt i så att säga Jag måste säga att jag tycker det är väldigt skönt att det inte blev de bungalow utan att man bevarat karaktären Ja det, det, det är ju det att, och det var det jag stred för så att säga att det var karaktären av området man skulle slå vakt om med Udby och så att säga och befintliga byggnader och den här delen var och det har ju visat sig vara väldigt riktigt jag har, jag har hört det, tiotusentals människorna uttala så att säga i det var. det här skiljer sig mot resten av tyrelsen som ett modernt och nybyggt samhälle rakt igenom i dagens läge, men det här finns kvar så att säga och minner om en annan tid, vi har Alby här med sin särhart vi har kyrkan och slott ja. som ju har sin speciella arter så att säga det är guld, guldklimparna i, i Tyres egentligen. och egentligen Ja det måste man ju säga jag som bor så nära, alltså i Krusboda då det här nya området som byggdes 72, 73, 74 då de här tre här bor ju en vanlig lägenhet då. men jag tycker det är så skönt, jag har ju väldigt nära ner hit då till, till Alby friluftsgård och ja, allt vad det har att erbjuda liksom, jag ja. kommer ut i naturen på en gång, åker bara över gatan Ja men så är det, och det var mycket tack, det vi diskuterade ju det kommunala, fritidsnämnd, kommunala, kommunstyrelse och sånt här, att det var ju i princip betydelse att man i stort sett var man än bodde har kunnat ställa sig på skidorna utanför dörren och ja. åka iväg va? Ja, så är det ju faktiskt ja, fortfarande det är ju så va? så att det. Det, det, Förmån i det här sammanhanget Vad tycker du då Om de här, de här Nu halkar vi in lite på planer så, Om den här tänkta omvandlingen Av Nyfors där man ska börja bygga För mig tillhör Personligen så tillhör Nyfors Det här och oasen kring Alby och alltihopa ja det, det gör det ju därför att eh, det som här, jag menar Uddby Alby och sjukan och Slottet och Albysjön och omgivningar mm. och fabbattenfallen och då är det ju nu så det är ju så att säga guldklimparna i Tyresö, ja. där man måste slå vakt om va? och Nufors är ju en del av detta, det var ju egentligen ett bruksamhälle. Var det? Ja det var det. Tyresö, jag menar Nufors har ju haft olika industrier men eh, det som alla, ingen har förstått redigt än trots vi har givit ut eh, Tyrsus Industri historia för några år sedan Är ju att vi hade haft pappersbruk i Tyres i 250 år. Och som de senaste då 150 åren hade, låg ju ungefär. Det låg ju då i Nufors eller Värtinge som det hette. Ja det visste ju det. Ja det var jo, intressant. Jo så att så är det va. Och där fanns ju då andra industrier. De här stampar och mycket annat på slutet också va. Det mm. var olika grejer igång. Rent industriellt kan man säga. Fram till... Ja, mot nästan mot 1900 och, och eh, fram till 1940-tal så fanns det ju en kvarn kvar då, mer byggd kvarn så att säga bara med mjölnar och så men då revs den också i, under kriget, världskriget så att eh, det hör väldigt intimt och, och, och Nyfors var ju när jag var kommunstyrelseordförande det, det var ju en het potatis då va? och ingen ville liksom ta i det politiskt för man visste att man skulle få bråk Var... Man ville bygga eller göra något Ja det var ju diskussioner då. Men vi var inte överens om Hur de skulle te sig då va? Nej. Somliga tyckte att man skulle kunna bygga Höghus där så vanligt Folk byggt vattnet och, och så vidare Men äh, allt flöt ut så att säga Eftersom vi, det rådde oenighet om det här Sen har man nu efter Vad blir det, 40-50 år Tagit upp det igen Och sen lag fram planerna och då smäller det direkt. Och... Ja, det gör jag. Det, ja. det började ja. väl med att man sålde, alltså Helleberga heter det väl. Ja. Det blev sålt till en privatperson som ja. vill bygga där. Och ja. sen tyckte kommunen tydligen att nu kan man ja, bygga ytterligare där. Ja. har jag har förstått. Ja, de som har bott där nere de tomterna, det är familjer då fortfarande kvar en del av dem som... Vad blir det nu, tredje generation egentligen då, som köpte från start där på bara på 30-talet va, Så att de har ju inte fått bygga något redigt och allting, det har ju att lägga dödmans hand på det i det också. Ja. Så att eh, något måste man väl i och för sig göra då va. Men det har ju ett väldigt fint läge med naturreservaterna runt omkring sig och allt ja, ihop, det, är ju liksom... så att det, är, det är, I princip ligger forsk ju inom naturreservater. Dels det är Alby naturreservat, dels de stora som skyddar nationalparken va. Det är ju så det är va. Världshögskönskeman. Ja, ja, för mig är det ingången till naturreservatet. Ja, det är det. det är det. Det, är det, det vi ska oss. så vara. Va? Det är ju planerat att det ska så vara. Ja, ja vi får ja. hoppas på det. Vi halkar omedelbart in på när du nämner saker som man har planerat så märker man ju att du har varit med i fullmäktige under en ganska lång tid. När började du egentligen? När kom du in i fullmäktige första gången? Jag invaldes i fullmäktige i valet 1958 och sen satt jag då till 98, det var 40 år. Ja det måste vara rekord. Ja, det är det väl i nuvarande läge. Jag vet inte om det är någon som försöker, tänker sig försöka slå det. Va? Men det, är... det blir nog svårt. Ja, för... det, är, det är det. Det är en lång period av en människas liv, så att säga, 40 år. Va? Och det är alltid de bästa åren som det är frågan om. Och då ja. blir man kanske, kanske annan karriär och annat för sig också. Famil du, familj och allting. När så. du startade, tänkte du då i din vildaste fantasi att du skulle vara kvar i 40 år? Nej, det hade man ingen fundering över egentligen. Va. Jag hade gått med i SLU som det då hette senare Centerns ungdomsförbund då, redan hösten 1950 och, eh, börjat där så att säga en del och blivit avdelningsordförande därutom avdelningar i Stockholm då våren 52. Uh, hette så att, det inte bondeförbundet då? Jo det hette bondeförbundet och det hette Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund. Ja, ja Och det var ju det stora ungdomsförbundet på den politiska sidan. Och, och hade då när gick med 115 000 medlemmar spridda över landet speciellt Sydsverige. Och, och var genomorganiserat i varenda socken alltihop alltihopa. Så att, och det märker man ju nu i den stora samhälls man ser ju på det, den stora samhällsförändringen som har varit under de sista 50 åren och då speciellt de sista 20 total förändring av hela landsbygd och alltihopa. Ja det är det den fortsatta ser... industrialiseringen som har åstadkommit kommit ja, man och... hade en industrialisering men, ja, men nu är industrialiseringen slut också och hela ja. den delen industrisamhället är på upphällning man ser sista resterna nu och sen har det gått till Kina och allt ja, men nu är det IT-samhället som ja nu är det på äh, ja ett annat kom kommunikationssamhälle och så hur man... såg du ut då när du kom in i fullmäktige första gången liksom fanns kommunhuset och hur många ledamöter var det i fullmäktige Nej 58 fanns inget kommunhus för då fanns inget bolmora Nej det gjorde det inte nej. nej så att det var lite i Trollbäcken bara och det var ett kommunalkontor igen för det enda vårt inköpt villa Historien är ju den att eh, Tyresö hade ju då ända fram till underkriget av eh, frivilliga krafter va? och det var ju hemst, eh, far och son Lindqvist som var maskinister på kraftstationen sedan då, ja den yngre då var Isidor Linkvist var ju kommunalnämnsordförande och eh, man anställer den första kommunalkamreraren 1946 och som börjar här och det är alltså den eh, Först anställde Men det fanns inga tjänstemän då? Nej Och Iser och Lindqvist var mycket Fundersam över det här För att han Kunde ju bli så att han där skulle Kunna kräva någon så att säga Skrivbiträde också och så vidare Och det skulle bli dyrt för kommunen Ja, ja. ja Så det var på det sättet man såg det här va. Men det var en liten annan budget också Ja det var det Det var, ja. var nog helt annorlunda Så att eh, 1949 hade vi börjat bygga ut eh, vatten och och så i Trollbäcken. Då anställde den första eh, kommuningenjören och så vidare. Va. Då hade det anställts också en kommunkassör, och kommunkamrer innan i det här. Så att, eh, men de satt bara i en liten villa upp i Trollbäckens centrum. Sammanträdesrummet för kommunalnämnden. Eh, låg i en källare på all Allevägen där uppe klockan elva klocka, var det väl och där fanns också några konturskyd utrymmen i den här källaren. Det, det var den organisation som var va 85 kom jag själv in i kommunfullmäktige då var det 51 ledamöter när blev det så? Det berodde på Att det byggdes ut så mycket så att det blev en större befolkning? Ja, det gjorde det. Första gången valdes ju ett fullmäktige i 1934. Innan dess var det var ju Soken stämma. Och, då valdes ett fullmäktig och det bestod av 15 personer. Sen hade det utökats till det 25 när jag kom med då, som vi var. Då. Och, eh, det var då och de eh, växelvis hölls de med upp i Trollbäcken och... Ja nästa gång då nere i gamla Tyresö här i skolan eller bygdegården det var Så att eh, det var ett växling emellan de två ställena. Men det var ju inte sådär våldsamt heta diskussioner eller så. Det var lugnare på den tiden? Ja, man hade ett annat fokus på att komma överens och att man jobbade ihop för att man nå det bästa resultatet och försöka hitta lösningar och, och så vidare i det här. Det våldsamma svingandet och sånt det var ju ingenting av va? När tycker du att det börjar då? Det, för att jag kom i 1985, men visst var det väl lite svingande då också kanske? Det stora har varit efter valet 1966. Så därför att då hade ju Tyres och Bollmora kommit till och börjat bygga 60 och så här. Det hade flyttats in mycket andra personer och yngre personer i så. Och då fick den här, eh, Tyssa hade ju styrts fram till 1948 då med Iserro Linkvist som kommunsordförande. kommunsordförande. Eh, men då hade det blivit socialdemokratisk majoritet va? I det första valet... Vilket då var det Det var då i 66 års som Harry fick Och då var det ett annat valutslag då följde så att säga den här socialdemokratiska regimen Och det var då då Och det förändrade rätt mycket Det var då kvardröjande effekt när det gällde nämnderna va Så att kommun och kommunstyrelse och nämnder satt kvar även 67 va Det var det året som det var, den effekten, sen rättades det till. Aha, det så. Ja, så att du, varit nu, nu det var inte det är Idag sker ju väldigt snabbt när det har varit ett val. Ja, va. så det det. byter man ju på några veckor, va, alltihop. Va. Så att det, det var inte så då. Mm. Så att det påverkar väl lite. Men det, då kom ju så att säga striderna på ett helt annat sätt. Och, eh, eviga diskussioner och allt som här in i det på oh jag känner igen det lite ja. men kan, har du något speciellt roligt minne från din tid i fullmäktige, någonting som hände som du tycker var, var extra spännande eller kul mm. Men det fanns ju så att säga händelser i, i det här sammanhanget som kan vara episoder jag kommer ihåg då i början vid ett tillfälle då vi skulle Då var det en diskussion om ett ärende. Det gällde den tidigare pensionerade. Då hållde de innan. Det är hennes pension där. och så Det var ju egentligen rävören. Det var frågan då, om diskussionen var kanske löjlig. Men då. Det var så lite pengar så Åkerblom sa. Ja, det är ju inte mer än vad vi kunde sala ihop här. Om det skulle behövas. Mm. Och det gjorde att ja, Jesse Navin som också satt där och. Hon var ju alltså, hade ju bott bredvid då eftersom hon bodde i det Kumla skola. Ålderomshemmet och tumla, Kumla skola låg ju i princip på samma tomt. Eh, så kände hon ju Anna Pettersson väl där. Och, hon, och Jenny blev så, hon var så rasande arg där så att hon hoppade alltså hon nästan hoppade upp i taket nere det bygde ja, för... <laughs> för att han hade uttryckt sig på det sättet där hon skrek i höga <laughs> ja det är sant där man inte glömmer faktiskt. nej det är såna där, ja, jag... såna där episoder va? för annars har, har ju alla hållit sig väldigt eh, sådär lagom samtalston även om det har varit irriterat kanske i vissa tillfällen ja, jag själv minns en episod där I början när jag satt där, där Gunnar Jansson var ordförande och sen glömde han och sen, då gick det ut i den här radiosändningen. Han glömde helt enkelt stänga av mikrofonen och Jan Larsson skulle upp och han pratade ju länge ibland. Ja. På den tiden i alla fall. Och då så råkade det komma med ut i sändningen att jaha nu kan jag gå och pissa för nu är det Jan Larsson som pratar. Det tyckte jag var lite roligt. <laughs> Jo men det blir ju sånt där ja. Det där är alltid lurt med Tekniken vi har idag När man har sådana här headset på ja, sig Och sådana här så. grejer och så. ja. det Är det inte avstängt så att det är... Men du jag får faktiskt tacka dig för den här intervjun För nu har ju våran halvtimme Med lite råge gått Det finns mycket mer att berätta Jag förstår det Men vi får löja oss den här gången ja. och Tack ska du ha tack, du. Och där var då allt från Radio Tyresö Och jag som pratade var Inge G och jag samtalade med Erik Magnusson nere på Udbygård. Vi hörs igen.